Segala puji bagi Allah semesta alam. Aku bersaksi bahasanya tidak ada Sesembahan yang berat disembah Dan diibadai kecuali Allah Tidak ada sepenuh baginya Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad Adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salam dan salam Semoga sehiasa Allah semua telah lipatkan kepada beliau Keluarga beliau, para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Sampai akhir zaman Hadir sekalian para jama' Umrah dan juga para penjiara Masjid Nabawi, para hukimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Masih kita bersama kita, Al-Aqidah, Al-Wasiqiyah, yang digarang oleh Syekhul Islam, Ibn Taymiyyah, Rahimahullah. Sampai kita berdaftar dengan Allah, Wallahu khairun hafidah, wahua arhamur rahimin. Dan masih beliau menyebutkan bagi kita, Ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Wajalla dan bahasanya kewajiban atas kita sebagai seorang yang beriman, meyakini dan beriman dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Kembali beliau menyebutkan ayat-ayat tentang sifat bilimatakan Allah wa firman Allah wa man yaqtul mu'minan Allah azza yang artinya dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja Fajrza Uhu Jahannam maka balasannya adalah Jahannam khalid dan dia kekal di dalamnya waghidullohu alaih dan Allah akan murka marah kepada orangnya orang tersebut wala'annahu dan Allah akan melaknatnya di dalam ayat ini Allah swt mengabarkan tentang balasan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bahasanya, dosanya adalah dosa besar. Dan diancam dengan neraka. Dan diancam dengan kemarahan dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembikkan bulalakna dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Wa may mu'minan." Dan barang siapa yang membunuh seorang yang beriman, seorang muslim yang telah Allah haramkan darahnya yang telah Allah haramkan jiwanya muta'amidhan dengan sengaja artinya dia membunuh dan dia tahu bahwa itu adalah seorang muslim yang diharamkan darahnya oleh Allah SWT dan dia membunuhnya yaitu dengan mengambil sebab yang diperkirakan dengan sebab tersebut ia melakukan sebuah amalan yang dengan amalan tersebut bisa membunuh seorang manusia Ini adalah muta'am bidan, yaitu dengan maksud, dengan sengaja Memang dia mengambil sebab, melakukan sebuah amalan Yang kalau dia lakukan, rata-rata manusia meninggal dunia dengan sebab tersebut Dia ditebas lehernya dengan pedang atau dilacun dengan pacun yang sangat mematikan ini adalah makna dari muta'amidah. Dan keluar dari kalimat ini, seseorang yang membunuh orang yang muslim atau membunuh muslim yang lain dengan tanpa sengaja. Seperti seseorang misalnya berkelahi, kemudian dia memukul temannya, tetapi dengan pukulan, biasanya dengan pukulan seperti itu tidak akan meninggal dunia. Ya, pukulan kukulan yang ringan atau sebuah hanya ringan Biasanya tidak meninggal dunia Ternyata orang tersebut meninggal meninggal dunia Ini namanya membunuh tetapi Wair <tip> muta'amid Membunuh tetapi tidak sengaja Tentunya balasannya lain Allah mengatakan Wa mayyaktul mu'minan muta'amidan Barang siapa yang membunuh? Orang yang beriman dengan sengaja Apa balasannya? Fajazauhu <tip> jahannam Maka balasan bagi orang tersebut adalah jahannam Dan setiap dosa Yang di sana ada ancaman dengan jahannam Di sana ada ancaman dengan neraka Maka dosa tersebut, tersebut adalah termasuk al-gaba'id Yang termasuk dosa-dosa besar Allah mengatakan fajaza'u jahannam Balasan bagi orang tersebut adalah jahannam Jadi menunjukkan puasanya Membunuh jiwa terpahat, meskipun hanya satu jiwa, maka ini adalah termasuk dosa besar dan diancam pelakunya dengan Jahannam. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Ijtanibu as asba'a al mubilqat" adalah kalian menjauhi tujuh perkara yang membinasakan. tujuh perkara yang membinasakan. Dan di antaranya yang disebutkan. Waktu Nafsi Allah Tiapram Allah, Ila Bil Dan membunuh sebuah jiwa yang sudah Allah haramkan. Waktu Nafsi Allah Tiapram Membunuh sebuah jiwa yang yang diharamkan oleh Allah swt. Baik itu adalah seorang yang beriman, misalnya, ya orang yang beriman, seorang Muslim. Maka ini diharamkan. Demikian pula diharamkan seseorang membunuh. Al-Adzimmi Dan juga Al-Mu'ahad Seorang yang kafir Tetapi dia ditanggung keamanannya oleh kaum muslimin Seperti orang Yahudi atau orang Nasrani Yang tinggal di negara kaum muslimin Dan dia diberikan zimnah Membayar Ya jizyah Ya kepada pemerintah kaum muslimin Dan dijamin keamanannya Maka ini diharamkan untuk dibunuh Ini termasuk jiwa yang diharamkan untuk dibunuh Demikian pula mu'ahad Seorang yang kafir Dan dia memiliki perjanjian Perdamaian dengan kaum muslimin Maka tidak halal Bagi seorang muslim untuk Membunuh seorang kafir yang memiliki Perjanjian perdamaian Dengan kaum muslimin Dan di dalam sebuah hadis Beliau SAW mengatakan Man qadala Mu'ahadan Lam yajid raihatan jannah Wa inna rihaha lazujadu min masirati 40 aaman Beliau sallallahu alaihi wasallam barangsiapa yang membunuh seorang kafir yang muahad yaitu seorang kafir yang mendapatkan ia yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin sama-sama tidak boleh saling memerangi tidak boleh saling membunuh lam yajirahi hadzal jannah maka orang tersebut tidak akan mendapatkan bau surga Kemudian dia mengatakan dan sesungguhnya mau surga itu bisa dicium sejauh 40 tahun. Sejauh 40 tahun sudah dapat dicium tetapi orang tersebut karena dia membunuh seorang kafir yang memiliki perjanjian perdamaian dengan kaum muslimin maka akibatnya dia lam yajid raihah aljannah dia tidak akan cium bau surga. Jadi menunjukkan Ya haramnya seseorang membunuh jiwa yang sudah dijaga keharamannya oleh Allah Azza wa Jalla. Wma yaktuul muminan mutaamidan, fajazaahu jannah, khalidan fihah. Dan dia kekal di dalamnya. Dan sebagian ulama mengatakan khalidan fihah di sini maksudnya adalah al-mukhru al-tawil, iaitu dia ya, sangat lama di dalam neraka. Yang sangat lama di dalam neraka Jadi puluh di sini maksudnya adalah sangat lama di dalam neraka Karena yang kekal di dalam neraka hanya tiga kolam Yang pertama adalah orang-orang musyriqin Kemudian yang kedua adalah orang-orang kufar, -orang ahlul kitab Demikian pula orang-orang munafi umum Mereka lah yang kekal di dalam neraka Adabul orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman maka bagaimanapun besar dosa yang mereka lakukan selama mereka masih memiliki keimanan di dalam hatinya maka dia akan keluar dari neraka meskipun ia dilihat diadab terlebih dahulu di dalam di dalam neraka selama masih ada keimanan di dalam hatinya meskipun hanya sekecil ia semut Atas sekecil biji sawi maka Allah Swt akan mengeluarkan dia dari neraka selama dia masih memiliki keimanan. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, innu yahruju min al-nar man kanafi, tapi misqalu daratin min iman. Sesungguhnya akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya ada iman meskipun hanya sebesar neroh, Yaitu sebesar semut yang kecil. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang Muslim, bagaimanapun dosa yang dia lakukan, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, ya selama dia, ya belum melakukan dosa yang mengeluarkan dia dari Islam, maka masih ada harapan untuk keluar dari dari neraka. Oleh karena itu aqidah as sunnah wal jamaah bahwasanya ashabul kabaya, mereka di akhir telah adalah tahta masih mereka di bawah kehendak Allah. Orang-orang yang melakukan dosa besar dan dosa besar seperti berzina, membunuh, melakukan riba dan lain-lain, maka orang yang demikian itulah di hari kiamat kalau dia adalah seorang muslim, maka dia tahta maasiatillah, dia di bawah kehendak Allah. In syaa' adzabahu wa in syaa' ghafar Kalau Allah menghendaki maka akan diadam. Ya, kalau Allah mengendaki, maka akan diadab terlebih dahulu. Dan apabila Allah mengendaki, maka Allah akan mengampuni. Kalau Allah mengendaki diadab, karena dosanya tersebut. Dan kalau Allah mengendaki, maka Allah akan mengampuni dosa tersebut. Ini apabila dia meninggal dunia. Dan dia dalam keadaan sebagai seorang Muslim, membawa dosa besar tersebut. Maka kelak di hari kiamat, dia takhtar. Masyaallah di bawah tanda Allah tidak keluar dari agama Islam. Dan Allah s.w.t wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraku bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, kalau dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Azza wajar. Seandainya seseorang meninggal dunia dalam keadaan dia membawa Al ashirul akbar membawa dosa syirik yang besar yang mengeluarkan dia dari agama islam maka tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah azza wajalla tapi kalau dia meninggal dunia ya tidak membawa dosa syirik besar tidak membawa dosa hifak yang besar tidak membawa dosa yang kufur yang besar tetapi dia membawa dosa-dosa besar ya seperti dosa zina dosa badan seterusnya dan dia tidak sempat untuk bertaubat kepada Allah di dunianya maka orang yang demikian Allah akan mengampuni yang lebih rendah dari itu artinya selain syirik Allah masih bisa mengampuni lima yasha tetapi bagi siapa yang dikandaki oleh karena itu para ulama mengatakan tahta masih masyiatillah dan Allah mengatakan lima yasy'at bagi siapa yang dikehendaki. Menunjukkan bahasanya, di sana ada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni. Dan di sana ada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak diampuni. Kerana itu, keyakinan Ahnusullah, para pelaku dosa besar tersebut tahta masyiatillah. Dan ini berlawanan, bertentangan dengan keyakinan orang-orang khawais. Demikian pula orang-orang bu'kazilah. -orang, yang mereka menganggap bahasanya pelaku dosa besar, maka dia telah akan kekal di dalam di dalam neraka. Dia akan kekal di dalam neraka, sebagaimana orang yang kafir. Dan bahasanya Al Qabirah dosa besar, besar ini mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini adalah keyakinan yang batil yang bertentangan dengan dalil-dalil yang banyak baik dari di dalam Al Quran maupun di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Keyakinan atau Sunnah dan jamaah bahasanya pelaku dosa besar. Tahta Masihatillah. Kalau Allah mengadaki maka Allah mengampuni dan kalau Allah mengadaki maka akan diadap terlebih dahulu dan ke kelak akan masuk ke dalam ke dalam surga. Jadi firman Allah khalidat fiha tukal di dalamnya maksudnya adalah tinggal di dalam neraka dengan dengan jangka waktu yang sangat lama. Al Bukhshawin, yaitu tinggal di sana dalam jangka waktu yang yang lama dan kadang orang Arab yang menyebutkan jangka, jangka waktu yang lama dengan mengatakan khalid atau kurud yang kekal seakan-akan itu adalah ya seakan-akan selama-lamanya padahal maksudnya adalah ya tinggal di sana ya dengan dalam waktu yang yang sangat lama sehingga dikatakan sebagai khalid dan fiha kemudian Allah mengatakan wabari waAllahu alaihi dan Allah akan murka kepada orang tersebut jadi balasannya adalah Jahannam. Ia ya, dan tinggal dengan jangka waktu yang sangat lama di dalam Jahannam. Di samping itu Allah akan rodi ma'alih. Allah akan mengurkai dia. Dan Ini adalah sahid di dalam ayat ini. Bahwasanya Allah swt di antara sifatnya adalah al rodi Di antara sifat Allah adalah al rodi ma'alih. Allah swt murka. Oleh karena itu seorang muslim ketika membaca ayat seperti ini Dan rasanya Allah mengabarkan bahwa dirinya yagudah Bahasanya Allah marah Wajiban kita sebagai seorang yang beriman adalah menetapkan bahasanya Allah memiliki sifat al-gulaf Bahasanya Allah memiliki sifat marah Dan Allah murka Di antaranya Allah murka dan marah kepada orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja dengan bermaksud keyakinan kita yang sebagai seorang beriman adalah meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat marah tetapi sifat marah yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa makhluk marah ya orang tua kadang marah kepada anaknya seorang Pimpinan terkadang marah kepada bawahannya Mereka memiliki sifat marah Allah SWT mengabarkan bahasanya Allah juga memiliki sifat marah Tetapi sifat marah yang Allah miliki Berbeda dengan sifat marah yang dimiliki oleh makhluk Sehingga jangan dibayangkan bahasanya Marahnya Allah sama dengan marahnya manusia Seperti yang di, yang dibayangkan oleh sebagian Mengatakan bahasanya yang marahnya Allah adalah e, seperti marahnya manusia, mendidih darahnya dan seterusnya. Berarti di sana perlu darah, di sana perlu daging dan seterusnya. Ini adalah mentasbih sifat Allah Azza wajalla Berarti dia telah menyerupakan sifat Allah. Dan ini adalah diharamkan di dalam agama Islam. لَيْسَكَ مِتِلِيْ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْمَصِّيرُ Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Dia Allah SWT adalah yang maha mendengar dan Dia maha melihat. Lebih sahaja kami sedih, tidak ada yang serupa dengan Allah Azza Wajalla. Oleh kerana itu, seperti yang tadi kita sampaikan, kewajipan kita adalah menetapkan bahasanya Allah memiliki sifat marah, tetapi sifat marah Allah tidak sama dengan sifat marah yang dimiliki oleh makhluk. Sifat marah Allah adalah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza Wajalla. Dan kita tidak dikabarkan tentang khayyafiyahnya. Kita tidak dikabarkan tentang bagaimana Allah marah. Tetapi hanya dikabarkan bahasanya Allah memiliki sifat-sifat marah. Jadi harus kita tetapkan sifat ini sebagaimana datangnya. Tidak boleh kita serupakan dengan sifat marah makhluk. Demikian pula tidak boleh kita tolak. Yang tidak boleh seorang Muslim mengatakan Allah tidak marah. Atau Allah tidak memiliki sifat marah. Ini namanya mengkafir, yaitu menolak kabar dari Allah swt. Padahal Allah telah mengabarkan, rasanya Allah memiliki sifat marah. Dan Allah mengatakan, "Ul haantum akhla mu amillah." Katakanlah, apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Allah mengabarkan, rasanya Allah memiliki sifat galau, yang sifat marah. Kemudian datang seorang makhluk yang lemah. Yang harus terbatas, kemudian dia mengatakan dan ingkari sifat marah dari Allah Azza wa Zalim. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh kita mentasbih, menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Demikian pula tidak boleh kita menolak sifat tersebut kalau Allah sudah mengabarkan. Demikian pula tidak boleh kita mentakwil, Iaitu merubah maknanya. Kemudian mengatakan bahasanya. Maksudnya di sini adalah iradatul intiqam. Maksud dari ghadab Allah di sini maksudnya adalah Allah memiliki sifat iradah yaitu ingin untuk Menghubung Jadi di ditakwil sifat ghadab menjadi sifat iradah. Makna adalah takwil yang maghmul ini adalah takwil yang, ta yang dilarang dan tercela di dalam agama Islam. Tidak boleh seseorang melakukannya kecuali dengan dalil yang yang rajih. Dia tidak boleh melakukannya kecuali dengan dalil yang dalil yang rajih. Jadi sikap kita yang benar seperti yang tadi kita sampaikan berulang-ulang Kita tetapkan sifat ini untuk Allah Azza wa Jal Sebagaimana datangnya Dan tidak boleh kita yakini bahwasannya sifat Allah Sama dengan sifat makhluk Allah memiliki sifat yang marah dan juga sifat sepanjang lain Tetapi sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jal Wala'alamu dan Allah melaknatnya. Jadi masa dengan lakna dari Allah adalah dijauhkan dari kasih sayangnya Allah melakna kula maksudnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Dijauhkan dari kasih sayangnya dan Ini adalah bagian dari hukuman dan balasan bagi orang yang membunuh Seorang muslim tanpa hak Ya dibalas dengan jahannam Dan Allah s.a.w.t murka kepada orang tersebut Demikian pula dia akan dijauhkan dari rahmat Katakan Allah. Ini menunjukkan bagaimana hukuman dan juga balasan yang bertubi-tubi, bertumbuk-tumbuk bagi orang yang membunuh tanpa hukum. Ini baru membunuh satu jiwa. Lalu bagaimana dengan orang yang membunuh ratusan manusia? Bagaimana dengan orang yang membunuh ribuan, ribuan manusia? Di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW bahasannya. Hilangnya dunia dan seisinya itu lebih ringan Di sisi Allah Azza wa Zal daripada meninggalnya seorang Muslim Yang seorang meninggalnya seorang Muslim terbang ha? Hilangnya dunia dan seisinya itu lebih ringan di sisi Allah Daripada meninggal meninggalnya seorang Muslim yang satu orang terbang ini ha? ha. menunjukkan bagaimana pengagungan Islam terhadap jiwa manusia dan hendaknya kita sebagai seorang Muslim, ia memperhatikan yang perkara ini jangan sampai, yang kita bermudah-mudahan di dalam masalah masalah darah ini, ya dan, jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam masalah masalah darah ini. Nah, kemudian itu beliau menyebutkan firman Allah wa qaulihi dan juga firman Allah azza wajall danik bainnahum, danik bainnahum ta'bagu ma asqadillah. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطْ أَعْمَالَهُ Yang demikian kata Allah karena mereka mengikuti apa yang membuat murka Allah dan mereka membenci keriduan Allah maka Allah membatalkan amalan-amalan mereka Di sini Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang kafir yang mereka mengikuti apa yang membuat murka Allah Ya Allah mengatakan لَلِكَ بِأَنَّهُ Yaitu sekaya sebelumnya Allah mengatakan فَخِيْفَ إِلَا تَوَفَدْ سُمُّ الْمَلَائِفَةُ يَضْرِبُونَ هُّ جُوهَهُ وَأَدْبَارَهُ Maka bagaimana ketika malaikat mewafatkan mereka dalam keadaan memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka Kemudian Allah mengatakan لَلِكَ بِأَنَّهُ مُتَّبَعُ مَا أَسْقَطَ اللَّهُ Kenapa mereka meninggal dunia? Dalam keadaan mereka dipukul oleh para malaikat demikian pula yang dipukul oleh malaikat wajahnya demikian pula punggungnya yang demikian. Zalika kebienahumut tauba ma'ashatullah yang demikian. Karena mereka mengikuti apa yang membuat murka Allah. Yang membuat murka Allah adalah perkara yang diharamkan, maksiat dan di antara yang paling besar adalah kesirikan, kekufuran, peniupkan. Ini adalah Perkara yang membuat murka Allah Demikian murah kemaksiatan Ini juga membuat murka Allah Azza wajalla Yang demikian kata Allah Karena sesungguhnya mereka mengikuti Apa yang membuat murka Membuat murka Allah Dan di sini disebutkan Bahasanya Allah bisa murka Allah marah dengan sebab Dia seorang yang mengikuti apa yang Membuat murka Allah Melakukan kemaksiatan Melakukan perkara yang diharamkan dan ini adalah syahid dari ayat ini Di antara sifat Allah adalah As-Suktu Ini kurang lebih maknanya adalah marah Dan ini harus kita tetapkan Bahasanya di antara sifat Allah adalah as berdasarkan Ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain Dan e, mereka Membenci kerinduan Allah Apa yang membuat Allah Justru mereka benci Benci dengan iman, benci dengan amal shaleh Mereka mengikuti apa yang membuat murka Allah Dan mereka membenci apa yang membuat ridha Allah Azza Wajalla. Ini menunjukkan sifat Allah yang lain yaitu ar atau ar -ridwan. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan dua sifat Yang pertama adalah sifat As-Suktu Harus kita tetapkan Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah SWT Demikian pula Allah memiliki sifat ar-ridho yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah tidak sama dengan uh, ridho dan juga karah yang dimiliki oleh makhluk. Fah, maka amalul maa'adahu maka Allah membatalkan amalan amalan mereka. kemudian setelahnya wakauli dan juga firman Allah, fala'amma asakuna intaqulna minhum. فَلَمَّا أَسَقُونَ إِنْ تَقَمْنَ مِنْهُمْ Maka ketika mereka membuat marah kami, إِنْ تَقَمْنَ مِنْهُمْ Maka kami menghukum mereka. Ya Allah berbicara tentang orang-orang Fir'aun dan juga tentaranya. ya Fir'aun dan juga tentaranya. Allah mengatakan فَلَمَّا أَسَقُونَ Ketika mereka yaitu Fir'aun dan juga tentaranya membuat marah Allah membuat marah Allah, membuat murka Allah itu dengan kekufuran mereka kepada Allah, demikian pula pembangkangan mereka kepada nabi yang diutus kepada mereka. Falamma <tid> asafuna ketika mereka membuat marah kami, intaqamna <tid> minhum, maka kami menyiksa mereka. Yaitu dengan ditenggelamkan di laut, ka'adzabnahu. <tid> maka kami tenggelamkan mereka. <tid> Dan ini juga menguatkan Khususnya di antara sifat Allah adalah marah. Yang di antara sifat Allah adalah marah sesuai dengan keadungan dan kebesaran Allah. Wa ini dan juga firmannya, Walakin kari Allahu bi'asahum fathbathahum. Dan juga firman Allah Azza wa Jalla akan tetapi Allah membenci in bi'asahum keluarnya mereka fathbathahum maka Allah menjadikan mereka marah. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik Yang mereka undang untuk berperang bersama Nabi SAW dan juga para sahabatnya Mereka undang dan tidak mau berperang Ya berjihad fisa binillah. Maka Allah mengatakan bi Ya mereka akan tetapi Allah membenci keluarnya mereka Ya Allah SWT membenci keluarnya orang-orang munafik ia ya, berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Allah, ia ya, menjadikan mereka fatwa atau menjadikan mereka malas. Allah menjadikan mereka malas dan Allah benci keluarnya mereka berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menunjukkan bahasanya diantara sifat Allah adalah al-kurh, yaitu Allah membenci. Dan Allah katakan, Walakin karim Allah akan tetapi Allah membenci." Imbiah telah keluarnya mereka, yang dijadikan mereka malas. Disebutkan di dalam ayat setelahnya bahasanya diantara hamba Allah, semoga telah menjadikan mereka malas, ya karena mereka yang apabila keluar berperang bersama orang-orang beriman, ini justru akan mengacau balikan ya, barisan kaum muslimin. Ia ya, akan mengacau balikan barisan kaum muslimin. Ia ya, menjadikan mereka putus semangat, menjadikan mereka tidak semangat di dalam berperang. Yang berjihad di sambilinlah maka Allah swt menjadikan mereka tidak keluar, menjadikan mereka malas untuk yang keluar berperang melawan berperang bersama orang-orang yang beriman. Syahid di dalam ayat ini Allah mengatakan wala'kin karihul ma'ah. Agar tetapi Allah membenci ibadah keluarnya mereka bersama Rasulullah SAW dan juga para para sahabat. Ini diantara sifat Allah adalah Al-Quruh, yaitu membenci. Yang makhluk memiliki sifat membenci. Allah SWT memiliki sifat membenci tetapi sifat benci yang Allah miliki sesuai dengan keagungan Allah. Tidak sama dengan sifat benci yang dimiliki oleh makhluk Nabi. Wa Qawul ini dan juga firman Allah وَكَبُرَ بَقَوْتًا عِنَّ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah, kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah, kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan. Ada yang mengatakan bahasanya sebab yang turunnya ayat ini adalah sebagian orang yang beriman mereka Sebelum diwajibkannya berperang, ya mereka berangan-angan seandainya mereka ditunjukkan dengan kepada amalan yang paling baik yaitu jihad disabilillah. dia ya, berangan-angan untuk berjihat disabilillah. ternyata ketika diturunkan yang kewajiban berjihat ada di antara mereka yang yang malas untuk berjihat. Ya, Allah mengatakan "Kamu rodha tat, innallahi antakum qala kafahum, zunbuh" murka atau sungguh besar ke kemurkaan Allah, kemarahan Allah kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan kemarin sudah janji kemarin sudah berjanji di hadapan Allah untuk berjihad, tapi ketika datang kewajiban perang mereka tidak berjihad ya kaburah matatan indah Allah antaqulum ma la tafa'alun ya sungguh besar kemarahan dari Allah kalian mengucapkan apa yang yang kalian tidak kerjakan. Seorang muslim hendaknya dia memenuhi janjinya. Ya apabila sudah berjanji maka dah dia memenuhi janjinya. Dan termasuk ciri orang munafik apabila dia berjanji dia dia mengingkari janjinya. Ayatul yang termunafik ni ya, Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Ida hadada keda, waida wada, aqla. Ya, apabila dia berbicara maka dia berdusta dan apabila dia berjanji maka dia menyesi. Ya, apabila kita sudah berjanji maka dah kita menegakkan janji kita. Nah, baik ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, ya, itu menunjukkan bahasanya Allah Swt memiliki sifat yang diantaranya adalah sifat al-radd yang artinya adalah marah. Demikianlah Allah memiliki sifat. As-Sukut, yang artinya juga kurang lebih marah Demikian pula Allah memiliki sifat Al-Qur'ah Yaitu Allah membenci Dan Allah SWT memiliki sifat al ya Dan artinya kurang lebih adalah Adalah marah Ini semua harus kita uh, tetapkan uh, Bagi Allah Azza wa Jal Sebagaimana datangnya ya Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan Di dalam Al-Quran Demikian pula ditetapkan oleh Rasulullah SAW Di dalam hadis-hadis yang sahih Nah dan selanjutnya beliau berpindah yang menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat yang lain. Yaitu sifat Al-Maji' wal-Ityan. Yang sifat Al-Maji' wal-Ityan. Yang artinya adalah datang. Dan maksudnya diantara sifat Allah adalah sifat datang. Dan akan disebutkan oleh beliau diantara dalil-dalilnya. Beliau mengatakan "Rahmatullah wa qawlihi dan firman Allah hal <tik> yalruna illa tidaklah mereka menunggu itu orang-orang kafir tidaklah mereka menunggu kecuali Allah Allah akan mendatangi mereka fi dhilalin minal dari di did dalam di dalam dhilalin minal di dalam naungan Awan putih Wal malaikatu wakudhiyal amru Demikian pula kedatangan malaikat Wakudhiyal amru Dan akan diselesaikan perkara Di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan ancaman bagi orang-orang kafir Yang mereka tidak beriman kepada Allah Yang tidak beriman kepada Rasulnya Menolak dan mengingkari Kitab yang datang kepada mereka Allah mengatakan, Tidaklah mereka menunggu Kecuali Allah akan mendatangi mereka إِلَّا أَيَّأْتِيَهُمُ اللَّهِ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَالِ Kecuali hari di mana Allah SWT akan datang kepada mereka Itu di padang mahsyar Allah akan datang di padang mahsyar untuk فَسْلُ الْقَضَى Untuk menentukan keputusan bagi manusia Mengadili mereka, Allah s.w.t. akan datang. Hal yang nuruna illa ayyya'tiyahumullah. Tidaklah mereka, itu orang-orang kafir, menunggu kecuali kedatangan Allah. Kelak, ketika mereka di padang masyarakat, barulah mereka mengetahui hakikatnya. Merasakan keukuran yang mereka lakukan di dunia. Fi min minal ghamah. Yang saat itu akan ya akan terpecah. Ia akan terbelah e, langit dan akan keluar al qomar yaitu awan yang putih yang lembut kemudian datang Allah swt wal malaikat demikian pula para malaikat makudial amru dan akan diselesaikan seluruh perkara akan diputuskan oleh Allah azza wajalla dan ini menunjukkan bahasanya di antara sifat Allah adalah al jian yaitu Allah akan datang. Dengan ayat seorang Muslim menetapkan sifat ini Sebagaimana datangnya di dalam Al-Quran Dan tidak boleh dia menyerupakan datangnya Allah dengan datangnya makhluk Ia ya, tidak boleh dia menyerupakan datangnya Allah dengan datangnya makhluk Kewajiban dia adalah menetapkan sifat datang bagi Allah Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Azza Kita tidak pernah diberitahu oleh Allah bagaimana caranya Allah hanya memberitahu kepada kita bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-ittiyani yaitu Allah akan datang. Itu kita, kita, kita tetapkan sebagaimana datangnya. Kita tetapkan sebagaimana datangnya. Nah, kemudian belum datangkan ayat yang kedua yaitu firman Allah, hal yaduru illa hakatu allahu az-zati malaikatu aw yatiya Awiyatia Baqoayatirobik dan tidaklah mereka tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan malaikat kedatangan malaikat atau kedatangan Rob Robmu atau kedatangan sebagian tanda-tanda kekuasaan Robmu tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan malaikat itu di pada ada yang mengatakan maksudnya adalah kedatangan malaik, malaikatul maut yang kedatangan malaikat Kematian, ya malah mulmohat dan juga dan juga yang membantu dia. Halian nurun, nahillah antak tiada malaikah. Tiada mereka menunggu kecuali kematian mereka. Ya, kedatangan malaikat-malaikat yang -malaikat, mencabut nyawa atau kedatangan rammu, yaitu kedatangan Allah di padang mahsyar. Aww, baktuai awya tiap baktuai yang terombik atau sebagian dari tanda-tanda kekuasaan. Allah. Jadi maksud adalah uh, keluarnya atau terbitnya matahari dari arah barat. Dan ia adalah merupakan tanda-tanda atau salah satu di antara tanda-tanda besar yang datangnya hari kiamat, terbitnya matahari dari arah barat. Dan apabila sudah terbit, maka tidak akan bermanfaat taubat yang dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan La tanqatu al-hijratu hatta tanqati at-taubah. Wala tanqatu at-taubah hatta taghlu Tidak akan terputus syariat hijrah sampai terputus taubat. Dan tidak akan terputus taubat sampai terbit matahari dari arah dari arah barat. Ini menunjukkan bahasanya apabila sudah terbit matahari dari arah barat yang biasanya terbit dari arah timur yang terbit dari arah timur. Kemudian Allah mengendaki terbit matahari tersebut dari arah arah barat manusia tercengang dan kaget di saat itu. Maka apabila ada di antara mereka yang bertawabat, tawabatnya tidak akan diterima dan tidak akan bermanfaat. Yang tidak akan bermanfaat, tawabatnya dilakukan apabila ya, eh, apabila sudah terbit matahari dari dari arah barat. Nah, jadi yang dimaksud dengan sebagian Ayat-ayat Robbul Isyinya adalah terbitnya matahari dari arah barat sebagaimana datang terjelasannya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh dari ayat ini firman Allah Alaykum Tiarabuk atau datang Robbmu. ini juga memuatkan bahasanya di antara nama di antara sifat Allah adalah al-ijian yaitu bahasanya Allah akan akan datang. Nah. Kemudian Allah mengatakan kalla إِذَا دُكَّةِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّنْ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُمْ صَفًّا صَفًّا Allah mengatakannya artinya sekali-kali tidak Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya Dan akan datang Rabbmu dan juga Malaikat صَفًّا صَفًّا -soffa, dengan berbaris. Ya dan ini kembali Allah SWT menceritakan tentang Bagaimana keadaan manusia dan bumi saat itu Yaitu di padang mahsyat Ia ya akan digoncangkan bumi Ida dukkatil Ardudakandaka akan digoncangkan bumi Dengan segoncang-goncangnya Kemudian Allah akan datang Dan juga para malaikat Sofa sof -ma, para malaikat datang dengan bersosok Ada yang mengatakan Yang rasanya mereka yaitu para malaikat Telah akan yang mengelilingi manusia Yang ada di padang mahsyar. Yang saf yang pertama, ini adalah e, penghuni langit yang pertama. Saf yang kedua adalah penghuni langit yang kedua, malaikat yang tinggal di langit yang kedua dan seterusnya. Kemudian setelah itu datang Allah Azza wa Jalla untuk yang me menghukumi ya di antara manusia. Wa jaa rabbuka wal malaiku safan dan akan datang rabb demikian pula para malaikat dengan berbaris. Ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-maji yang artinya adalah datang. Allah akan akan yaji, ya Allah Subhanahu akan datang ya dengan uh, dengan cara yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita serupakan datangnya Allah dengan datangnya makhluk. Nah. Kemudian Allah mengatakan wa yauma yashaqqu as bil-ghamami wa nuzila al malaikatu pada hari di mana langit akan terpecah terbelah bil dengan awan putih ya akan akan terpecah langit ya saat itu ia terpecah dan keluar awan putih ya al ghamam di sini adalah awan putih yang lembut. wa nuzila al malaikatu Gila. Kemudian setelah itu gila yaitu dengan benar-benar turun -benar hanya terbelah ya langit kemudian akan terbelah dengan dengan e, awan putih tersebut kemudian akan turun malaikat melewati belahan tersebut yang kemudian setelah itu baru Allah swt turun ya Allah swt datang untuk memberikan keputusan di antara di antara manusia jadi ini menunjukkan kepada kita menguatkan apa yang sudah disampaikan yang sudah kita bacakan berupa ayat-ayat tadi Bahasanya di antara sifat Allah SWT adalah Al-Majid dan juga Al-Itya Allah SWT memiliki sifat datang Sekali lagi datang yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Tidak boleh kita mentawilnya dan tidak boleh kita menyerupakan Datangnya Allah dengan datangnya makhluk Allah SWT ala alam Itulah yang bisa kita sampaikan Kemudian kita lanjutkan dengan tanya-jawab, -tanya -tanya -tanya. baik yang berkaitan dengan materi Atau yang berkaitan dengan perkara yang lain di luar materi Seperti masalah ziarah atau masalah uang Kami persilakan ditulis dengan kertas dan ditulis dengan tulisan yang jelas dan ringkas ya Ditulis dengan tulisan yang jelas dan ringkas Untuk pertanyaan pertama, kami persilakan disampaikan dengan bisa nah. ulang kurang jelas kurang jelas Bunuh seorang Muslim tanpa hak. Lalu bagaimana dengan apa yang terjadi di Suriah dan juga di negara-negara yang lain? Terkadang seorang Muslim membunuh Muslim yang lain. Kita katakan ini peluahan. Ya keumuman dalil bahasa membunuh seorang Muslim tanpa hak. Ya ini balasannya seperti yang sudah kita sebutkan. Dia ya, jahannam. Ya dan dia akan tinggal lama di dalam neraka. Demikian pula, uh, apa mendapat gambaran dari Allah Swt. Demikian pula akan mendapatkan lakna dari Allah. Di dalam ayat ini, uh, ayat istrosya Allah mengatakan, "Waghdalum, waghdalum alam al a'lima." Dan Allah akan menyediakan baginya agam yang besar, menyediakan baginya agam yang besar. Jadi seorang Muslim, apabila uh, apa melihat Muslim yang lain. Dan diharamkan baginya untuk membunuh sesiapa yang lain, kecuali, kecuali dengan sebab yang benar. Dan sebab yang benar di antaranya adalah, misalnya e, membunuh yaitu menghisas orang yang membunuh, menghisas orang yang membunuh. Karena balasan orang yang membunuh adalah dibunuh. Ini e, boleh, karena ini adalah termasuk sebab yang diperbolehkan. Demikian pula merajang seorang yang sudah moksan, orang yang sudah pernah menikah dengan sah. Dan dia berzina. Maka hukumannya adalah dirajam. Ya, dirajam dilempar dengan batu sampai dia meninggal dunia. Maka ini e, haknya adalah dengan dengan sebab yang memang diperbolehkan secara agama. Demikian pula orang yang meninggalkan agama Islam, artinya dia murka dari dari agama Islam. Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan, "Man baddala dinahu faqtulu." Dan siapa yang mengganti agama yang akan dalam kalian bunuh dia. Dan yang berhak untuk menegakkan hukuman tersebut, kisos-kisos tersebut, adalah pemerintah yang sah. Yang berhak untuk menegakkan kisos, hukuman-hukuman tersebut adalah pemerintah yang yang sah. Adapun individu-individu secara pribadi, maka ini tidak boleh dia menegakkan hukuman. Jadi yang berhak untuk Menegak Gizos adalah pemerintah Dan juga penguasaan yang, yang sah nah. Mohon pencerahan dengan aksi bom Kepada orang kafir yang telah dijamin Keamanannya Bahkan menyerang sesama muslim Karena mereka menganggap Polisi telah murtad Sebab apa yang ada pada kelompok islam Yang melakukan aksi tersebut Ini termasuk Yang salah dan dari sebuah dosa Seseorang membunuh ia ya, seorang kafir yang sudah dijamin keamanan keamanannya. Ya seperti misalnya para utusan yang yang datang ke, ke negara Muslim dan dia sebagai sebagai duta besar bagi negara tersebut, sekitar dalam negara kafir, maka dia telah dijamin keamanannya. Ia ya, sudah dijamin keamanannya Jadi dia dia masuk ke dalam negara kita sebagai seorang kafir yang musta'ann yang dijamin keamanannya. Jadi ya, tidak boleh kita sebagai seorang e, rakyat di negeri tersebut untuk membunuh orang kafir orang kafir tersebut. Ya demikian pula e, seorang e, polis dan dia adalah seorang Muslim. Ya maka ini tidak boleh kita membunuhnya. Jadi ya, tidak boleh kita membunuhnya. Dan ini e, adalah termasuk fitnah yang e, tersebar di zaman sekarang. Ya sebagian pemuda yang mereka dengan semangat mudanya tetapi tidak diiringi dengan ilmu agama yang tidak diiringi dengan ilmu agama sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan seperti ini dan dia menganggap ini adalah sebuah perkara yang padahal Islam berlepas diri dari perkara yang, yang demikian ya karena membunuh yang seorang kafir ya yang, yang yang yang boleh dibunuh hanyalah satu jenis saja yaitu orang seorang kafir yang harbi Seorang kafir yang kaum Muslimi, ataupun orang kafir yang dia adalah Hindu atau dia adalah Musliman atau dia adalah Muahad, maka tidak diharamkan di dalam Islam untuk untuk dibunuh. Apalagi di sini disebutkan sampai mendelang dan membunuh seorang polisi padahal dia adalah seorang Muslim. Maka ini e, tidak boleh yang demikian dan ini masuk di dalam ancaman yang tadi disebutkan di dalam ayat yaitu orang yang membunuh seorang yang beriman yang dengan sengaja. Maka barasnya adalah Jahannam dan dia lama di dalam neraka dan dia mendapatkan karunia dari Allah begitu pula akan mendapatkan mendapatkanlahan dari Allah Azza Wajalla. Nah. Saya pernah mendengar jika solat sunnah lebih baik dikerjakan di masjid. Lalu bagaimana dengan solat sunnah yang dikerjakan di masjid Al Haram maupun masjid Nabawi? Ya solat sunnah yang Abu dilakukan di rumahnya. Abdulul Salatil Mar'i fi betihi illa fakthubah kata Nabi saw. Sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat fardhu. Yang salat fardhu abdulnya dilakukan berjamaah, yang dilakukan di mesir. Ada pun salat sunnah maka yang abdul dilakukan di rumahnya. Dan di antara hikatanya yang demikian lebih ikhlas tidak di oleh manusia. Karena itu beliau sawalallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita untuk melakukan solat sunnah di rumah-rumah. Demikian pula di antara hikmahnya adalah ia memakmurkan rumah kita dengan ibadah. dan tidak dijadikan seperti kuburan. Beliau sawalallahu alaihi wasallam mengatakan, لا تجعلوا بيوتكم فلما موديس janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa maksudnya? Maksudnya tidak dimakburkan di dalamnya Dan tidak dijadikan rumahnya untuk tempat ibadah. Jadi kalau sholat hanya di masjid saja Kalau membaca quran Yang membaca quran hanya di masjid saja Ya apabila sudah masuk rumah dia tidak melakukan sholat di rumah Tidak membaca Al-Quran di rumah Sehingga rumah tersebut sepi Tidak digunakan untuk tikrullah Berarti telah menjadikan rumahnya seperti kuburan La taja'alu buyutakum kalma qawabiru dan ini mencakup Mekah dan juga Madinah. Salatnya seorang penduduk Madinah di rumahnya itu lebih afdal daripada salat yang dia lakukan di masjid Nabawi. Orang yang tinggal di Mekah maka salatnya dia di rumahnya itu lebih baik daripada salat yang dia lakukan di di masjid yang ada di sekitar Ka'bah. Jadi only in your baik di Mekah maupun di Madinah maupun di tempat yang lain. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ya ketika beliau melakukan salat rawatib beliau melakukan salat rawatib di rumahnya. Ya sebagaimana diceritakan oleh sebagian istri beliau sallallahu alaihi wasallam ya beliau ya sebelum beliau keluar yang waktu subuh beliau salat 2 rakaat dulu di rumahnya. Kalau beliau subuh, kemudian beliau keluar mengimar. Ke Zuhur juga demikian, salat 4 rakaat di rumahnya. Kemudian setelah itu keluar Lami setelah sholat, melakukan taklih di di rumah dan seterusnya. Kandrid juga demikian. Isa juga demikian belum melakukan solat rawatannya di mana di rumah. Dan ini menunjukkan bahasannya solat sunnah di rumah itu lebih baik dari solat sunnah di di masjid baik ke masjid Nabawi maupun masjidil Haram. Apabila dibandingkan markah pahala yang dianggapkan ketika solat sunnah di rumah itu lebih besar daripada pahala yang dia ketika sholat sunnah di di masjid. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi saw yang mengajarkan bahwasanya sholat di masjid nabawi ini dilipat diandakan menjadi menjadi seribu kali lipat atau lebih baik daripada seribu kali lipat. Demikian pula sholat di masjid al Haram dilipat diandakan menjadi berapa? Seratus ribu. Ya, Para ulama menjelaskan maksudnya di sini adalah Perbandingan antara masjid tersebut dengan masjid yang lain. Contoh misalnya masjid Nabawi, ya disebutkan dalam hadis, sholat sekali di sini lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain. Berarti perbandingannya di sini adalah antara masjid Nabawi dengan masjid yang lain, masjid yang lain kecuali masjid Khuruf, ya. Misalnya kita ambil contoh misalnya masjid Istiqlal, ya. Kita solat sekali di sini, ya solat maghrib saya tadi sekali di sini, maka itu lebih baik daripada seribu kali solat maghrib di istiqlal. Itu perbandingannya, ya, iaitu antara masjid nabawi dengan masjid-masjid yang lain. Tetapi kalau dibandingkan solat sunnah di rumah dengan solat sunnah di masjid nabawi, mana yang lebih agung? Solat sunnah di di rumahnya. Ya, sholat sunnah di rumahnya ini lebih baik daripada sholat sunnah yang dilakukan di di masjid nabawi sholat sunnah di masjid nabawi dengan sholat sunnah di istiqlal mana yang lebih amal sholat sunnah di masjid nabawi jadi urutannya sholat sunnah di istiqlal sholat sunnah di masjid nabawi dengan sholat sunnah di rumah yang paling amal sholat sunnah di mana di rumah setelah itu sholat sunnah di masjid nabawi ini ya sholat sunnah di masjid di masjid yang lain itu perbandingannya ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih abdal ya tentunya sholat sunnah di rumah ini lebih abdal daripada sholat sunnah di masjid nabawi dan sholat sunnah di masjid nabawi yang seribu kali lipat lebih baik daripada sholat sunnah yang dilakukan di masjid yang lain kecuali di masjidil haram. Untuk masalah potong rambut yang boleh memotong rambut itu siapa? Siapa saja boleh? Ya seandainya yang memotong rambut adalah suaminya boleh. Ya, kalau ini adalah wanita boleh dipotong oleh yang suaminya diberikan pula oleh teman-teman wanita yang satu rombongan. Baik mereka sudah Tahallul maupun belum. Baik mereka sudah tahallul ataupun belum, maka mereka boleh untuk memotong rambut temannya. Nah, kalau wanita ya. jauh lebih mudah. Kalau dia sholat sunnah di. Dia oh gitu. Ya. Bagaimana apabila seorang uh, uh, rumahnya jauh dari masjid sehingga dikhawatirkan apabila dia sholat di rumah dia akan ketinggalan di kafir atau lekor. Ya, dalam keadaan demikian, ya dia lebih baik sholatnya di mana di masjid. Ya, dalam keadaan demikian, apabila dikhawatirkan apabila uh, dia sholat di rumah, dia ya, kemudian pergi ke masjid dia akan ketinggalan kafir ihram dan, karena memang di, di daerah kita, ya di negara kita ini jarak antara adhan dan iklomah ya terlalu cepat, ya, 5 menit atau 7 menit sehingga apabila kita sholat di rumah maka kita bisa sholat di rumah tetapi sayang nanti kita tidak bisa mengikuti imam dari takbiratul ihram. Dalam keadaan demikian Allah Ta'ala kita sholat sunnahnya di masjid saja. Jadi sebelum adhan kita usahakan sudah datang. Sehingga setelah agen kita bisa langsung melakukan solat sunnah sehingga cukup ya antara agen dan ini kong untuk melakukan solat sunnah tersebut kemudian kita bisa mengikuti imam dari awal yaitu sejak takbiratul ihram. Nah, mana yang lebih abad bagi seorang jemaah umrah yang dia tinggal di hotel apa lebih baik dia solat di di masjid nabawi atau dia solat di hotelnya tapi kalau solat di hotel kurang fushuk karena banyaknya orang atau banyaknya teman-teman yang ada di dikawal ya dalam uh, keadaan demikian apabila dia khawatir ya kalau pulang ke hotelnya justru tidak ada tempat mungkin karena sempitnya ya tempat ya atau tidak bisa khusus uh, dalam melakukan sholat-sholat ya dalam keadaan demikian sholat di masjid nabawi ya sholat di masjid nabawi, <tuh> nabawi kemudian dia pulang ke hotelnya nah, Benarkah Sayyidina Ali tidak berbayat dengan Sayyidina Abu Bakar selepas Nabi SAW beliau berbayat kepada Abu Bakar as-Siddiq. Ya, Ali radhiallahu anhu berbayat kepada Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu anhu berdasarkan ya riwayat yang sahih dari beliau radhiallahu anhu. Benarkah si Fatimah di terbomikat pada malam hari tanpa dimaklumkan kepada Khalifah Abu Bakar dan Umar? atas ganda Siti Fatimah sendiri. Allah Taala alam ini riwayat seperti ini perlu diterbit e, kembali, ya karena di sana banyak ya para pendusta yang mereka membuat riwayat riwayat yang dusta, ya untuk membela e, sekelompok tertentu atau membela dia ya, orang tertentu. Oleh karena itu hati hati seorang muslim dalam menyikapi riwayat riwayat seperti ini dan kewajiban seorang muslim kepada para sahabat Nabi adalah menjaga kehormatan mereka. Yang menjaga kehormatan mereka dan bersilundung kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah telah beri mereka Allah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boleh Allah telah beri mereka yaitu para sahabat dan mereka pun telah berdoa kepada kepada Allah ada pun kabar-kabar yang -kabar sila yakinkan kebenarannya. Di shof yang pertama atau di rawat. Kua'at Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khaibar sukukul rujal awalnya. Seperti pengshof, bagi laki-laki adalah shof yang pertama. Ini menunjukkan bahasanya yang afdal yang kita melakukan sholat yang wajib di shof yang pertama dan tidak melakukan di rawat. Jadi yang afdal dilakukan di shof yang yang pertama. Nah. satu pepergian ya. Dalam satu kali bepergian. Kita katakan maksudnya orang yang boleh untuk diumrahkan ini ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang yang meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah seorang yang sudah tua renta dan dia dia tidak mungkin lagi ke sini. Ini boleh di umrahkan. Demikian pula yang ketiga adalah orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Orang yang sakit dan tidak diharapkan Kesembuhan yang menurut dokter yang terpercaya Maka dalam keadaan demikian ya Boleh dia untuk diumurahkan Ada pun orang yang masih hidup Dan dia e, sehat Masih bisa ke sini Atau dia sakit tapi sakitnya sementara Ada kemungkinan untuk sembuh Maka dalam keadaan demikian tidak boleh diumurahkan Itu yang pertama Kemudian yang kedua Pempergian sekali atau safar sekali Menurut pendapat yang lebih kuat ia ya, hanya dilakukan umrah sekali saja, baik itu itu untuk dirinya sendiri maupun itu untuk orang lain. Ia ya, sekali pergian sekali sahaja, ini hanya dilakukan satu kali umrah saja, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Sehingga apabila dia sudah datang di sini ia melakukan umrah untuk dirinya sendiri, maka tidak tidak dia, jangan dia melakukan umrah kembali, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang tuanya. Apabila dia ingin mengumrahkan orang tuanya yang memang boleh untuk diumrahkan Maka dia pulang terlebih dahulu ke negaranya Baru setelah itu pada kesempatan yang lain Apabila dimudahkan oleh Allah silakan dia mengumrahkan orang tuanya nah, Bagaimana bila dibadalkan kepada orang lain Itu selain anaknya sendiri ya, boleh. Ya boleh kita menyuruh orang lain Ya untuk membadalkan e, orang tua kita meskipun ya, dia tidak ada hubungan kedrampatan dengan orang tua kita bukan anaknya, bukan adiknya dan seterusnya boleh. Ya kita minta tolong kepada salah seorang jamaah misalnya, ya, salah seorang jamaah yang sama-sama berbagian dengan kita tadi dulu sudah pernah umroh. Ya kita minta bantuan supaya dia memrohkan orang tua kita yang sudah meninggal misalnya boleh. Atau meminta bantuan orang mukimin yang ada di Medina misalnya supaya mengumumrahkan orang tua kita juga diperbolehkan Nah Jadi di Mekah Boleh? Kalau dia mau mencari orang Mekah yang mem yang membedakan umrah bagi orang tua itu boleh? Boleh Selamat Natal. Apa hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani? Tidak boleh kita mengucapkan yang selamat Natal kepada orang Nasrani. Yang mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, hari raya orang kafir maka ini tidak diperbolehkan. Karena ini menunjukkan keriluan kita dengan agamanya. Yang perayaan yang mereka lakukan biasanya adalah ukuran mereka kepada Allah, yang menyebabkan mereka apabila meninggal dalam keadaan demikian, ya menjadikan mereka masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ya Natal ini adalah peringatan tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ya dannya adalah bagian dari. Kukuran mereka, mereka meyakini bahasanya Nabi Isa adalah Allah Ini yang menyebabkan, menyebabkan mereka keluar Dari agama yang benar Bapada kafaralladina qaw Innallaha huwal masyih Mubinu Maryam, sungguh telah kafir Orang yang mengatakan bahasanya Almasyih, itu Isa ibn Maryam adalah Allah Fa Allah adalah Isa ibn Ibn Maryam, seandainya kita mengatakan Selamat kepada dirimu Seakan-akan kita dia mengatakan beritahu apa yang mereka yakini. Yang beritahu apa yang mereka yakini. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an lakum dinukum waliyadin. Bagi kalianlah agama kalian dan bagiku bagikulah agamaku. Sehingga tidak boleh tidak boleh bagi seorang muslim untuk yang mengucapkan yang selamat hari raya kepada Orang kafir Dia Tidak boleh mengucapkan selamat Kepada orang kafir yang sedang Merayakan hadir lain Allah Ta'ala Apakah syia sesat Bagaimana pendapat empat manhad Tentang syia, padahal kita menghutai Mereka berbeda dengan ahli sunnah Dalam masalah usul Ataupun rukun Kita dengan mereka sudah berbeda di Dalam masalah sumbernya Mereka tidak mengakui Al-Quran yang yang ada di tangan kaum Muslimin dan tidak mengakui hadis Nabi SAW. Kenapa mereka tidak mengakui? Kerana mereka sudah meyakini bahasanya yang membawa Al-Qur'an dan juga hadis, yaitu para sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang kafir. Mereka adalah orang-orang yang murtad. Nah, kalau yang membawa Al-Qur'an dan sunnah diyakini, bahasanya mereka adalah orang yang kafir, Maka mereka tidak menerima Al-Qur'an dan juga tidak menerima hadis Nabi SAW. Mereka itu mereka dengar untuk mencelah para sahabat Nabi SAW. Mencelah Abu Bakar dan juga Umar. Meng mengkafirkan Abu Bakar dan juga Umar. Dan mengkafirkan orang-orang yang rizal dengan khilafah Abu Bakar dan Umar. Dan para sahabat semuanya sepakat tentang kekhilafahan Abu Bakar dan kekhilafahan Umar bin Khattab. Sehingga mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah, kecuali sedikit. Ya, apabila dikafirkan orang-orang yang membawa Al-Quran dan juga Sunnah, maka tidak diterima Al-Quran dan Sunnah menurut mereka. Jadi sumbernya saja sudah berbeda Apalagi tentang isi ajarannya. Ya oleh kerana itu, ya Tulkah ini, ya aliran seperti ini adalah tidak ragu, tidak ragu lagi kita tentang kesesatannya. Tidak boleh kita yang berintima dan bergabung dengan Yang firqah seperti ini nah. Baik, itu yang bisa kita sampaikan ya. Ya. Bagaimana apabila orang kafir mengucapkan Selamat hari raya kepada kita Itu urusan dia Ya, Kalau dia mengucapkan selamat ya, Hari raya idul fitri atau idul Adha kepada kita, itu adalah urusan dia Di dalam agamanya Adapun kita maka tidak boleh. Yang tidak boleh kita balas mengucapkan yang selamat hari raya kepada mereka B uh, kepada mereka. Yang adapun mereka mengucapkan selamat hari raya kepada kita maka itu urusan urusan mereka di dalam agamanya. Bagaimana? Nah. Tahu tak tahu. Kita diam saja. Kita nah, diam saja. Nah yang bisa kita sampaikan wabillahi tawfiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh